Тоді надумується Олег, замість негайного відходу, небагато потрудитися при органних клавішах. останок вирішує складати все, як напливає, зроджуючися з незнаної простірності. Вслух, подібно довільної, розгриз барвами в маляра, коли поспіхом віддає за коротку хвилину, що вразило від примогутнього шквалу від моря, звідки вважається розбиття корабля, і нещастя для мандрівників. Навіть єпископ, завжди стриманий, ніби по комендантському перед строєм, виступив знов з архангельських дверей. Чіткіше вслухатися в неймовірно рокотущі обвали звукових стихій, спрямованих зруйнувати спокій з натур і кинути їх крізь селенську пожежу. Розтопити кров, як руду, взяту з-під аби випалилося з неї стемнілої, Чисте, горючо-чисте єство почуттів. Споломеніти нестримними поривами до високости здавалися схожими на хвильну жаровницю архангелового меча на дверях. До них, докінчивши органну розбуреність, Олег оглянувся на єпископа, Встав і на покличний знак відійшов Олег від клавіш і встав перед дерев'яними вступами при Стасі, близько до Білобородого, в чорному підряснику. На грудях срібніється мерехт масивного Христа. Музичність найправдивіша з того, що я досі чув від вашої гри, розчулено промовив єпископ. Чи з пам'яті можна покласти в ноти? Боюся, мабуть, невідтворимо пройшло. Жаль, жаль, а складається так. Глядіть один раз в житті. Я відчув тут надхід останньої драми в пламенному вирокові судного дня, до якого кожен повинен готуватися тепер, бо не знає ніхто часу, коли буде забраний звідсіля. Всі свій звід більшістю з посмертного сну прокинуться, якими застала смерть і якими приготувалися тут, в сьогоднішній вечір, встати завтра вранці світ до вічний присуд. Про нього рідко, рідко хто думає. Я сам збайдужив серед побутових течій, признається Олег. Хіба якесь потрясення через мій переступ розбурхає грізно перемінитись. Мені так уже сталося, поболів старий. Я собі кару зіскав. З недбалости кару, як нечасто стається священству. Присуджено мені витерпіти. А ваша вірність в обіцяному послужить мені допомогою. Пережити мою біду самому безруїнного розголосу, бо розбурханість наповнила нашу парафію і передзначує вибух на повний розвал. Благаю вас, держіться твердо, хоч ви при мені. Так сповнюємо відпокуту і свою, і всіх. От вам випала честь стати в осередньому місці серед круга її в розпал і треба терпливости великої взяти на свої плечі ваготу не долі не своєї тримайтеся ж кріпко знаючи ось ви спокутник отак спокутник на цей час і перехід ваш позначиться вслід самому небесно-безсмертному кого було присуджено на страшенний хрест Голготи в земну смерть, і він її тоді зруйнував. Ми з причастя, з дарів, з тайн, навік. Бо він, взявши собі тіло, як в нас обожнив, зробив тілом вседержителя на престолі зверх небес. І дав нам причастя. З нього берем собі вістоту тіла і кров Бога, стаючи рідними йому також по крові і плоті. Крім того, що діти його по духові святому. Ми з причастя родимося в сім'ю безсмерту, як небожителі. Страшно подумати, яка значність в нашому причасті, і моторошно знати мені, який я провинний серед грішників. Будьте непохитні, понесіть частину мого переступу як спокутне. Пам'ятайте, дуже часто через пожаданності нашої плоті